Välkomna till Radio Escape. Er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår alldeles egna Skjegusarius... Pavo Hemmingsson. <går> Jajamensan, du blev inte kvitt med idag heller. Nej, men det känns helt rätt. Det hade varit väldigt tunt att sitta här ensam... Ibland behöver man en sån där duo som bara funkar och det känns som att vi är en sådan och vi har ju mött en sådan idag också. Ja det är verkligen sant här med ett vilddjur och en, en mer proper ung man här. Jag vet inte vem som är vem men jag vet nog åt vilket håll det barkar i vårt fall här ja. Ja det kan nog gå på ett ut faktiskt, jag har mina vilda ögonblick, du, du ska se när jag får spam-mail, oh, oh, det, det kan bli blodigt helt enkelt. Och när man får dåliga besked och dålig kritik, oh, oh, mm, ja nej det, det är inte bra, det är inte bra alls. Mm. Ja, då kommer den här grottbjörnen fram ur en och man går gång på skärmen kan jag tänka, ja. Jag helst inte. Skärmar är ganska dyt och att köpa en ny son i tid och otid det skulle väl bli lite för spännande och roligt. Men eh, ja, man får ta det lugnt, man får svälja ner, man får återgå till det sofistikerade och andas djupt ett par gånger. Så, så brukar allt ordna sig. Jo, men visst, det, det gäller ju att ha lite grann självkontroll också och inte bara låta. Eh, instinkterna flöda för det, det har vi ju sett till idag vad som kan ske när eh, man, man inte riktigt har på, kontroll över sig själv och ja, man eh, inte riktigt eh, tillåter sig själv att och växa ut som eh, människa eller djur eller vad man nu är eh, så eh, nog är det bra att leda, lägga band på sig själv och sina känslor och eh, låta förnuftet råda lite grann. Ja, eller hitta det där gyllene mellansteget där både instinkter och ens mänskliga natur tillsammans med kalsinne och logik får råda i harmoni. Det är inte lätt, båda sidorna slåss som herravälde men när det händer, mm, det känns bara så rätt och så bra. Men det är inte riktigt det vi ska prata om idag, det här är ju inte en självhjälpspodd direkt, även om vi säkert kan komma med lite förslag på den fronten också. Nej, vi har ju istället tittat på film och det har varit en väldigt lugn och tillfredsställande filmupplevelse den här gången måste jag säga. Men vad annars kan man förvänta sig när det är Pixar som står för produktionen? Alltså då, då är man ju bara förberedd på att det kommer att bli jättemysigt. Ja, det, visst är man ju förberedd på det men eh, jag måste säga att eh, man fick en lite annan känsla den här gången när man skulle se en Pixar-film. Att det var lite av en invändning som fick ske där. Att det, det var inte riktigt lika eh, sött och, och gulligt och eh, hjärtevärmande som det brukar vara utan det, det var nästan lite... Lite mörkare i tonen samtidigt som eh, man ändå kunde känna igen många Pixar-drag så tyckte jag ändå att det var en hel del som trots allt kändes annorlunda här. Men fördelen när det gäller Pixar och att ta till det lite mörkare det är att de vet precis vad de håller på med. Det är inte så att de bara slänger det på en eller att de gör det väldigt grovhänt eller hårt utan... De hittar sätt att få det att långsamt droppa in i det man redan upplever. Den här söta gulliga bilden som man redan har börjat att titta på. Och mer och mer så inser man att oh, den här världen är inte så så i alltid hela tiden och det finns saker som lurar i horisonten som kan vara betydligt obehagligare än det vi har sett tidigare men det betyder inte att den här världen ändå inte kan vara en väldigt mysig sådan att vara i de, de hittar en balans där som är väldigt, väldigt unik för Pixar faktiskt Ja, det är, visst är det så allvar och humor och just miljöerna och atmosfären och ja, hur, hur väl de kan skifta mellan olika sinnesstämningar och ta upp allt med, med samma värdighet och, och fingertoppskänsla. Det, det är väl det som gör en Pixar-film för, för min del i alla fall. En av väldigt många saker som gör en Pixarfilm om du frågar mig, för de har oftast väldigt bra koll på hur man presenterar rollfigurer, på hur man skriver ett manus, på hur man komponerar en bild, på hur man skapar en värld som är inte bara intressant att titta på utan som känns levande på många sätt och vis, och det gör ju att deras filmer är inte bara filmer, de är rena upplevelser. Man kan känna så många känslor efter att ha sett en Pixar-film, och då är det ändå en filmserie och en studio som riktar sig till en yngre publik det här är ju tekniskt sett barnfilmer och ändå får de in så mycket som jag skulle vilja kalla för vuxenmaterial här. För det finns död, det finns förlust, det finns hot, det finns fara och det finns ren makaber undergång som kan lura i horisonten om man inte är försiktig. Och det är inte element som vi är så vana vid att se i barnfilmer idag. Disney på 80-90-talet och lite längre tillbaka än så de hade det med för det var en del av hur man berättade den historia på den tiden Idag har vi blivit lite mjäkigare på att producera sånt här material och därför så är det så oerhört tillfredsställande när en studio vågar slänga in de här ingredienserna. Man ska bara göra det på rätt sätt Ja precis, det, det gäller ju att ta upp det hela på ett nyanserat och lättförståeligt sätt utan att för den saken skull förringa vad det är man pratar om. Och det är det inte många som kan klara av i, i filmberättande. Men Pixar: de har ju verkligen kunnat lyckas det och inkorporera så många djuplodande saker i deras filmer som såväl barn som vuxna kan koppla an till och förstå och, och tycka är, är bra. Och det är faktiskt väldigt, väldigt berömvärt just sättet som de kan göra det. De förstår publiken. De, de vet eh, hur människor fungerar på ett sätt och, och kan liksom skräddarsy en, en berättelse så att så många som möjligt kan uppskatta vad det är de, de berättar. Och de kan vara tydliga utan att skriva en på näsan. Och det är också en väldigt svår balansgång där. För det är så lätt att vara övertydlig med någonting. Och det är så lätt att ja, vara för subtil om man säger så. Vissa saker behövs vara väldigt tydligt med. Och Pixar mm. har oftast helt rätt där. De har tungan rätt i mun och de producerar historier som är... Väldigt lätta att ta till sig om man säger så Och de spelar väldigt gärna på hjärtsträngarna på olika sätt och vis Och det är därför som jag alltid njuter av att titta på en av deras filmer Och dagens film har ju dessutom ett extra element som jag vet att åtminstone jag älskade som barn Och det är ju dinosaurier För vem gillade inte dinosaurier i barndomen? Mm, ja, det, det är inte jag rätt människa att svara på för jag var ju, även jag inbiten dinosauriefanatiker när det begav sig och, och slukade bok efter bok med, med fakta och illustrationer och ja, bara försöka förstå hur de här varelserna kunde ha existerat på jorden hur de såg ut och hur de rörde sig ja, det var så spännande just för att det, det var en sån svunnen era och se de här mäktiga djuren. Det var någonting man helst av alls skulle vilja göra. Och det tog ju ett tag innan man fick se dinosaurier i verkliga livet på film som var på ett tillfredsställande sätt. Så det, det var ju först med Jurassic Park som man. Verkligen kunde koppla tillbaka till den barndom där att åh, nu är de här och de går ibland oss och, och vad mäktigt det är. Det, det är lite det här filmmagin, vad man kan göra med, med teknikens hjälp och, och väcka det döda till liv på det här viset. Det, det är riktigt, riktigt mäktigt. Sen är frågan om den här filmen går att jämföra med Jurassic Park för att mm. i vanlig Pixar-anda så har de ju sin speciella design på figurerna och det är ju ganska tydligt här också. Samtidigt så tycker jag att de lyckas fånga essensen av hur de här dinosaurierna så ut på ett sätt som ändå gör att de, de känns äkta samtidigt som de känns lite så där Kartoniga som Pixar-stil ska vara så um, ja, det blir en smaksak helt enkelt. Jag tyckte det var väldigt trevligt att se och det är väl hög tid att vi faktiskt nämner vad är det för någonting vi har tittat på. Jo, vi har sett på The Good Dinosaur eller Den gode dinosaurien från 2015 i regi av Peter Sohn och med manus av Meg LeFouw, Peter Hedges och Adrian Molina. Och den här filmen kom ut mer eller mindre parallellt med Inside Out. De kom ut samma år och det är väldigt ovanligt för Pixar att ge ut två filmer så tätt in på varandra. Och det är ju väldigt intressant för de är ju i stark kontrast till varandra. Visst, båda två är Pixar-filmer. Visst, båda två är väldigt färgglada, väldigt välgjorda och väldigt välskrivna. Men det är två extremt olika filmer där Inside Out är en psykologisk historia så är The Good Dinosaur en lite enklare historia det är en historia om att hitta hem och det betyder att det är väldigt mycket traskar runt det är väldigt mycket prata för sig själv och det är mycket mer att uppleva miljön än att kanske göra djupdykningar in i det innersta väsenet utav de här rollfigurernas mänsklighet jag säger inte att det inte finns där, för det finns där, men det är inte i fokus direkt. Ja, det, det är ett svårt sätt att berätta sättet som de har valt att, att skildra storyn här i The Good Dinosaur. För ja, man kan inte göra så väldigt mycket när man har en i stort sett ensam huvudroll som jag bara traskar omkring i villmarken. Och, Ja, hur, hur ska man få fram känslor, vad han tänker på? Hur ska berättelsen kunna fortskrida på ett bra vis, eskalera? Hur ska karaktärsutvecklingen kunna ske? Det är vissa svårigheter med den här typen av berättandet som jag gärna faller tillbaka i, i samma julspår som tidigare filmer. För det har ju gjorts många filmer av den här typen innan och ja, de allesammans ja, brukar välja att och, och, och göra sitt berättande på, på samma vis och The Good Dinosaur är väl egentligen inget undantag de har verkligen gått tillbaka till, till, till, till rötterna där och tats, gjort en liten road movie i stort sett med en dinosaurie <laughs> som traskar genom olika miljöer i sökandet efter sitt hem och ja det är som du säger väldigt enkelt berättat det är ja, mer ytligt på ett sätt men det är ju inte utan att det ändå finns någonting där, det finns eh, någonting under ytan någonting som filmen vill ha sagt, det finns ett visst djup även här tycker jag Självklart finns det ett djup, frågan är om man jämför med andra Pixar-filmer om det här är en väldigt djup film eller en av dem lite ytligare. Och jag skulle väl vilja påstå att manusmässigt så... Lutar det åt det lite ytligare hållet. Det betyder inte att innehållet inte är bra, det betyder inte att innehållet inte är givande. Det är bara det faktumet att man har valt att gå en lite enklare väg den här gången. Man vill istället lägga mycket fokus på kroppsspråk, man vill istället lägga mycket fokus på miljön och vad som händer rent miljömässigt och... Ja, utan att säga för mycket så kan jag ju erkänna att det här är en upplevelse. Pixar är ju så sanslöst duktiga på att göra det visuella intressant och spännande. Och det kommer att bli väldigt, väldigt kul att djupdyka in i just det visuella. Men vi är inte riktigt där ännu, utan vi har ju faktiskt en historia vi borde titta närmare på innan vi går vidare. Så vad handlar egentligen The Good Dinosaur om? Jo... För 65 miljoner år sedan missade den asteroid som utrotade dinosaurierna jorden och dinosaurierna levde således vidare som de dominerande varelserna på vår planet. Det fortsätter att utvecklas och flera miljoner år senare besöker vi dinosaurierna Henry och Ida som tillsammans med deras barn livnar sig på att odla majs. Alla måste hjälpa till för att det ska kunna få ihop så pass mycket mat att de överlever vintern. Men för minst ingen Arlo är livet på farmen inte så lätt. Han är rädd för boskapen han ska mata. Han är rädd för insekterna som far omkring överallt. Ja, han är rädd för nästan precis allt. När Arlo trots allt försöker ta mot till sig och försöker att fånga den vildsinte lilla tvåbenta apan som skäler deras mat vill det sig inte bättre än att de båda faller ner i floden och sveps långt, långt bort från farmen. Arlo är nu ensam och livrädd ute i den oförlåtande vildmarken. Han måste lära sig att överkomma sina rädslor för att ha en chans att komma hem igen. Men det är svårt när det finns så mycket att vara rädd för. Och det första jag vill påpeka är... Western-vibbarna är enorma i den här filmen. Mm. Det är väldigt tydligt att det är gamla Western-filmer som har varit en stor inspirationskälla. Och jag kan inte låta bli att tänka på lilla huset på prärien ...när jag ser den här familjen och alla deras sysslor och hur de pratar med varandra och så vidare så gillar man den typen av historia och den typen av familjedynamik då är ju det här verkligen en film att ta till sig. För de som kanske har lite svårare för den här genren ja, det finns ju väldigt mycket förutom western här men de är så dominanta att det är väldigt svårt att förbese dem genom hela rullen. Ja, men eh, jag skulle väl säga att det inte är... Övergripande en västernfilm. Man kan se det som en västernfilm men man kan också se det som en, en äventyrsfilm och helt ignorera västernelementen. De de går att sålla bort till viss mån i alla fall. Det finns ett par ställen där de blir väldigt, väldigt markanta. Men annars så är det bara en så enkel liten historia om en pojke som vill hitta hem igen. Och det tycker jag att de har gjort riktigt bra med att genomföra där. Och bara just tanken på en västern med dinosaurier tyckte jag var helt strålande. När jag fick upp för filmen och så vad den handlade om när man hade börjat kolla på den. Så jag tänkte oh, att ja, det här kan ju bli hur bra som helst. Och ja, det är riktigt, riktigt härligt att se den här lilla farmen och hur dinosaurierna liksom tar hand om den och odlar och... Har boskap och sånt här. Det är väldigt löjligt egentligen men det är så härligt samtidigt. Det är, det är någonting där som verkligen kittlade mitt intresse. Jo, jag läste en recension på den här filmen där de pratade just om det här med att det är ju trots allt dinosaurier, de, de behöver inte odla saker, de behöver inte leva på det här sättet. Om de vill ha mat, ja då är det bara sträcka sig till närmsta träd och äta. Så den stora utmaningen för studion var ju att att få en att glömma bort det faktumet, att man skulle verkligen köpa idén om att de här äter bara vad de odlar och det är extremt viktigt att de sköter den här skörden och de lyckas skörda den och de lyckas förvara den, för annars är deras liv i fara. Och faktum är jag köpte det rakt igenom. Det här manuset är tillräckligt starkt för att den illusionen ska upprätthållas. Och både skådespeleriet och det visuella hjälper till att kompensera där man kanske hade börjat fundera i andra banor om man verkligen hade stannat upp. Men man är, så, man är så investerad i det som händer att man, man bara flyter med. Man, man bara sveps in i det som händer och är engagerad fram tills att eftertexterna börjar rulla. Mm, mm. Ja, det, det är samma här faktiskt. Man, man kunde svälja den här galenskapen med, med hull och hår faktiskt och, och verkligen ta sig an de här eh, dinosaurierna som eh, håller på precis som vi människor gör här. Det, det är så välgjort Mm. det man får visat för sig att ja, nej, det, det är så här det, det skulle se ut om dinosaurierna hade fått leva vidare och ja, det det har jag absolut ingenting emot. Man får ju ha lite lekfullhet och tänka sig nya situationer och använda sin fantasi i filmakande. Det ska man ju göra och det har man ju verkligen gjort här och försöka hitta någonting nytt och roligt att berätta. Och ja, det kan jag inte klandra The Good Dinosaur för. nä de enda små misstagen skulle jag vilja påstå är när de använder redskap som så... Uppenbart inte är gjorda för någon som klampar runt på fyra fötter och använder huvudet som ja, sina händer så att säga. Det är en viss dissonans där som jag kunde störa mig lite på men det var inte så illa att jag, att jag rycktes ut ur filmen. Historien är tillräckligt stark för det så en stor låg där. Vad den däremot är lite svagare skulle jag vilja påstå det är när man börjar titta på rollfigurerna här för det är egentligen bara huvudrollen i sig och hans följeslagare som får någon form av karaktärsutveckling. Hans familj och andra, ja det är kanske lite plattare där på gott och på ont. Och um, det är väl hög tid att vi börjar titta lite närmare på vilka vi stöter på i den här historien. För uh, vi har ju den lilla Arlo och hela hans familj. Och jag vet inte vad du tycker men efter att ha sett den här filmen så vet jag inte riktigt om jag lärde känna den här familjen. Mm, nej, det, det gjorde man väl egentligen inte. Det, det var bara eh, mamma, pappa, syster och bror. Eh, inte mycket mer än så. De hade var sin egenskap som som gjorde att man kunde identifiera de här, den här stora fysiska brodern Back och den snabba, kvicka och livshörstande glada systern och sen så den visa och kloka pappan och sedan den den känslomässiga kärnan i familjen var ju modern här. Så precis en typisk amerikansk kärnfamilj, så som man har sett en tusen gånger tidigare den här utnötta stereotypen i stort sett. Så det är ju den de har gått på här. Och ja, det må vara med dinosaurier istället för människor, men vi har ändå sett det här tidigare och ja, man man får inte så mycket kött på benen- när det gäller de här dinosaurierna. Ja, man, man får tillräckligt för att inse- att Arlo har ett band till dem. Mm. Han älskar sina syskon. Han älskar sin mamma. Han avgudar sin pappa. Och han ser upp till dem allihopa. Han önskar att han var lika modig, stark och smidig- och allt annat som dem. Och det är ju naturligtvis jätterelevant- för att det ska finnas en dynamik i historien. Men utöver det- Ja, vi, vi lär inte känna dem särskilt mycket, vi ser allt utifrån Arlo och visst, det är hans historia, klart att vi ska se det utifrån hans perspektiv, men det hade nog gagnat historien lite mer om man hade fått någonting mer än att de bara var, ja, den kloka pappan, den kärleksfulla modern, den starka storebrodern och den snabba systern och inte så mycket mer. Det är liksom punkt där och det känns som lite av en förlust, tyvärr. Sen är det ju tydligt att det här med familjen, det är en sån liten del utav historien egentligen. Arlo ska vara ute på egen hand. Där har vi själva motorn i historien. Han vill ta sig hem. Hemmet är den plats han helst av allt vill vara på och därför så är det det som driver honom framåt. Men det hade hjälpt oss att förstå mer än att ja jo okej okay, det, det är klart det är hans hem klart att han vill vara hemma det, det är så mycket bättre än att vara vilse i vildmarken men den här um, emotionella kopplingen som hade gjort det hela lite starkare den är lite blek tyvärr Ja det är ju faktiskt så i familjescenerna så är det ju inte så väldigt många kärleksfulla scener som Gör att eh, man ser hur Arlos band till familjen eh, växer och, och blir starkare och varför han vill ta sig hem när han väl är förlorad ner i floden, så att säga. Utan det är ju mer kampen som Arlo har för att passa in i familjeenheten eftersom han är lite osmidig och extremt rädd av sig och inte kan utföra sina sysslor på gården ordentligt och de komplikationer som det innebär vilket gör att man mer tänker ja varför skulle egentligen Arlo ge sig hem igen till en plats där han egentligen inte verkar höra hemma? Det är ingenting som på något sätt förstör filmen, absolut inte. Men det hade lyft filmen från att vara helt okej okay på det planet till att vara någonting som... Ja, kunde vara nästan barnbrytande faktiskt. För det är egentligen där som Pixar är som bäst. När de bryter ny mark, när de testar nya saker och de skapar historier som verkligen... Ja, träffar en mitt i hjärtat. Här känns det som en missad chans. Där finns så mycket man hade kunnat göra. Men med det sagt vill jag påstå att Arlo som rollfigur... Han är ju helt bedårande faktiskt. Ja, han är en fegis. Det är han. Och ja, han är ängslig hela tiden. Det är nästan ingen scen som inte går ut på att han är hispig av en eller annan anledning. Men faktum är... Allt eftersom historien går så ser vi hur han reser sig upp, hur han blir snäppet modigare hela tiden. Så den här resan han genomgår, det är ju inte bara den fysiska resan utan det är ju den emotionella resan från att vara barn till att börja bli vuxen. Och det har de illustrerat väldigt väl, både med dialog, med skådespeleri och med naturligtvis allt det visuella. Så Arlo som rollfigur vill jag ge tummarna upp helt klart suverän. Jag är jätteförtjust i den här lilla gnälliga dinosaurien. Ja, gnällig var ju verkligen ordet som jag skulle vilja använda för att beskriva Arlo för... Det är ju allt vad han gör verkar det som genom nästan hela filmen här. Han gnäller och framförallt han skriker väldigt mycket när saker inte går hans väg och han trillar omkull och allting. Utan det är skrik, skrik, skrik, gnäll, gnäll, gnäll. Så det är egentligen inte en enkel person att tycka om den här Arlo. Och egentligen skulle jag nästan vilja säga att han är lite plattare som rollfigur- Också här för att vara en så central figur i historien så har de valt att nästan enbart fokusera på just hans rädsla. Och där är inte så mycket mer personlighet, åtminstone inte till en början i den här rollfiguren. Utan det är någonting som kommer allt eftersom. Och ja, det, det var en viss väg att gå för min del innan jag kunde... Verkligen koppla an till Arlo och, och acceptera honom som, som rollfigur. För ja, den, det var en figur som var väldigt tröttsam till en början. Och det tog, det tog lång tid för mig innan jag, jag verkligen var ombord där. Men det är svårt att, att tycka illa om den här rollfiguren i alla fall. För man ser ju... Hela tiden vad han har hjärtat. Han vill göra det rätta. Och han vill vara som sin far. Och sin bror. Och resten av familjerna. Han vill dra sitt strå till stacken. Men ja, det, det går inte riktigt. Han vågar inte ens försöka. För han vet att han kommer att misslyckas. Och ja, det, det finns någonting där som man ändå tycker så bra om. Och jag ju mer filmen går desto mer älskvärd blir den här rollfiguren. Så även om jag gärna hade sett mer nyanser i hans personlighet och fått lära känna honom mer och att han hade getts mer personlighetsdrag det hade inte skadat historien för min del men det, det är ändå en figur som till slut lyckas bära upp filmen utan att man, man blir besviken där. Och När han väl blommar ut som rollfigur så är han riktigt härlig faktiskt jag kan definitivt förstå varför du var tveksam i början särskilt när vi ser en familj som ur den aspekten åtminstone är lite mer tolererbar, visst storebrodern är lite mer en bråkstake och tycker om att sig med Arlo, systern är en väldigt eh, ja, springaruntig tjej som är överallt hela tiden, alltid det är ju mamman och pappan som känns som de man, man lättast identifierar sig med. Mm. För de är tillbakalutade, de är avslappnade, de är ja väldigt kloka och väldigt mysiga. Men när man börjar umgås med Arlo själv, ja det tar kanske en stund, det gör det. Men jag skulle vilja säga att det, det är ändå förhållandevis snabbt som man inser att ja men han har någonting i sig ändå. Du, du har helt rätt när du säger att han är lite plattare än vad han kunde ha varit. Men så känner jag för hela filmen egentligen. Men där finns någonting som man knyter an till. Och det fungerar faktiskt. Och jag tycker att Raymond och Choa som spelar Alo har gjort en fantastisk insats här. Samma sak med Jack McGraw som spelar den unga Alo som är helt nykläckt och väldigt liten och gnällig i förhållande till när han blir lite större och gnällig. Men, men det är ju Raymond som gör den huvudsakliga prestationen här och. Visst, som sagt, han är gnällig. Visst, som sagt, han, han håller på att oja sig om precis allting. Men det finns någonting här som jag, jag bara ja, tar till hjärtat och tycker om. Så en eloge vill jag ge till Raymond här. Han har gjort ALO till en rollfigur som jag tycker om. Och jag tror att han bär mycket av ansvaret där. Ja, det är nog sant. Om man bara kunde lära sig att skrika på lite fler olika vis så hade det varit båda tummarna upp för min del också här. Eftersom så mycket av rollfiguren är bara desperata skrik på hjälp i stort sett. Men ja, Raymond Ochoa han skapar ändå en, en, en figur av Arlo och ger honom liv där med... Med det han har blivit tilldelad, och det, det är riktigt bra. Och Jack McGraw var ju helt bedårande som den här lilla, lilla dinosaurieungen som redan då var livrädd för precis allting. Så överlag är det ju verkligen en acceptabel rollfigur som trots allt kommer då att värma hjärtat lite extra där. Jag tror att mycket kommer av att vi faktiskt får en dynamik mellan Alo och Spot som han kommer att kallas. Det vill säga den här lilla grottungen som dyker upp och ja, Alo kallar honom ju för kryp och skadedjur och så vidare. Men vi som vet lite annat, vi ser ju att det här är ju en liten människa som är väldigt, väldigt vild och väldigt, väldigt grottmannamässig och... Jag vet inte vad du tycker men jag blev väldigt förtjust i spott väldigt fort. Han är väldigt rolig, väldigt charmig och visst, det är väldigt mycket vild hund över honom. Men det porträtteras på ett så väldigt kärleksfullt sätt att jag, jag kan inte låta bli ett skärmas av den här lilla... Ja, det var det som var det, det roliga med den här rollfiguren: att de har gjort eh, människan till en hund i det här fallet. Att det blir följeslagaren till dinosaurien och eh, en människa som agerar mer som eh, en, en vild hund än som eh, en civiliserad eh, figur som vi är vana vid. Där. Det tyckte jag var tillräckligt tillskruvat för att ge någonting nytt åt historien där. Och se en, en människa springa på alla fyra och hämta saker till sin herre då och, och försöka blidka den och få beröm och bekräftelse på det viset. där Det, det tyckte jag var, var lite spännande. Även om jag inte skulle vilja ha spot ens i närheten av mig kanske utan mer Kolla in honom lite på avstånd och se hans upptåg så eh, måste jag ändå uppskatta honom på det viset. Bara jag inte har honom dräglande i knät eller något sådant. Det, det är alldeles för mycket vilddjur- och han har allt för många eh, fasoner för sig. För att vara en, en bra sällskapsmänniska eh, så är han en betydligt bättre villmarkshund där ute. Och det, ja, det, han har nästan ingenting. Och leverera Och i, i dialogväg eller något även eftersom man inte har eh, talets eh, gåva igen utan det är bara dinosaurierna som har det tydligen så att det, det blir mycket eh, djurläten här men trots allt så förmedlar de en, en så bra bild av sinnesstämningen hos den här lilla eh, grottungen och eh, ja man, man knyter ändå band till den den lilla kravaten väldigt snabbt där och tycker att eh, han ändå är för himla god hur rå och busig han än kan vara och våldsam. Det, jag blev helt chockerad sa att man i en Pixar-film får se ett litet barn lämlästa ett djur som man ändå får göra i den här filmen. Det var som man kippade efter andan. Vågar man visa det här? Det, det var ingenting jag var riktigt van att, att se i en barnfilm. Så där hajar man verkligen till när han bara biter tag och sliter huvudet av bytet han har fått tag på. där Det är eh, inte, inte riktigt normalt i den här typen av filmer. Men det är ändå den här kryddan som filmen behöver att få liv i filmen och få en, en, en känsla av, av verklighet i så där och, och Spott gör ju verkligen allt för att, att knyta samman berättelsen här och ge den en annan dimension förutom den här överängsliga Arlo som bara springer omkring och skriker och är rädd åt allt så har vi en helt annan typ av figur här som verkligen är ett med naturen här och eh, som eh, med sin blotta närvaro hjälper eh, Arlo på vägen och ja, dynamiken de emellan är riktigt riktigt härlig emellanåt väldigt skojfrisk också och kärleksfull och öm men ändå emellanåt riktigt rå obehaglig också där så att det, det är här som eh, den Emotionella tyngden ligger tror jag just i relationen mm. mellan Spot och Arlo. Utöver det så är det inte väldigt mycket tyngd i själva berättandet men just den här ganska komplicerade dynamiken de emellan så får man lite, lite umf i, i berättandet här. Det ska ju också tilläggas att bytet som du pratar om är en jätteskalbagge så det är inte så att man sliter huvudet av precis vad som helst men trots det, det är någonting som man inte direkt får se i Pixar-filmer eller Disney-filmer eller liknande så det, det var en liten sån här, oj, de, de, de gick verkligen den vägen, vad va, va, va, ovanligt, oj. Mm. Men du har ju helt rätt, det är här dynamiken och den emotionella tyngden ligger i Arlös och Spots relation. Och det är fantastiskt vad mycket man kan förmedla med bara blickar och bara kroppsrörelser och mm. enstaka små grymtningar. För vi får hela dialoger mellan de här två, men de är berättade på sätt som är... ...lite mer komplexa än vad man är van vid. De är så enkla och samtidigt så komplicerade- ...och det var riktigt, riktigt tillfredsställande att få ta till sig. De var innehållsrika, de gav väldigt, väldigt mycket- och jag skulle vilja påstå att vi får betydligt mer mellan de här två rollfigurerna än vad vi får med någon annan interaktion som Alo har i hela filmen. Det, det finns inte så mycket information där som det finns mellan Alo och Spott. Och jag tror att en stor del av livet som kommer till Spott det är ju via Jack Bright som gör alla de här ljuden och som faktiskt gjuter extra liv i den här rollfiguren. För det, det känns äkta samtidigt som det känns överdrivet samtidigt som det känns helt bizarrt men man glömmer bort det bizarra och bara accepterar det för vad det är. Alo, han är den utvecklade, det är hans historia, Spott är där för att hjälpa honom och vara, ja, en, en liten extra drivkraft för att eh, komma framåt i världen. Och ja, det är, en, det är en fin relation de här två har och jag är väldigt glad att ha fått ta del av den. Mm. Ja det, det gjorde hela filmen för min del i alla fall eh, förutom lite av det, det visuella i och för sig men eh, hela den emotionella biten här den, eh, det var det som, som gjorde att jag, jag ville fortsätta titta på The Good Dinosaur för de har verkligen ansträngt sig med att eh, framställa den här relationen. På ett så bra sätt som möjligt och just sättet som Spot kommunicerar på hur han för sig och hur dialogerna förs då de emellan det är riktigt spännande att, att se på. Där ser man också att animatörerna har gjort väldigt mycket hemläxa i, i hur... Kroppsspråk fungerar mellan arter och annat som inte riktigt förstår varandra. Ja, det, det, det är riktigt eh, intressant att kolla på. Och, ja, det, var, det var riktigt angenämnt att få stifta bekantskap med eh, den här lilla neandertalaren, eller vad han ska vara här nu, <laughs> eh, och hans fasoner här. Det, ja, jag, jag tyckte om människan som hund-aspekten eh, här och Spot. Och Jack Bright han, eh, han förmedlar extremt mycket med extremt lite. Det, det, allting med, med hur Spot framställs här tycker jag är riktigt fördelaktigt gjort. Det, det gör väldigt mycket för filmen nu. Och jag skulle också vilja kasta ut en liten eloge till Jeffrey Wright, Francis McDormand, Marcus Scribner och Malia Padilla som spelar Arlos familj här. För att även om rollfigurerna i sig är ganska fyrkantiga och ganska enkla och lite för typa för sitt eget bästa så tycker jag att de här fyra skådespelarna gör en riktigt bra prestation. Alltså... Figurerna känns levande. Det känns ändå som någonting mer än bara figurer på en skärm. Och det måste vi faktiskt, ja, belysa. Sen att manuset kunde varit mer innehållsrikt. Att de kunde haft mer att skådespela och vi kunde ha fått mer att se. Det är en annan sak. Skådespelarna var rollerna värdiga och det vill jag lyfta fram. Ja, men visst. Det är som vanligt mycket kompetenta röstskådespelare som Pixar använder för att porträttera rollfigurerna som kan lyfta fram det centrala karaktärsdragen i rollfiguren och göra mer utav det och få det att kännas levande. Det är kanske inte den högsta nivån av röstskådespeleri som vi har bevittnat i The Good Dinosaur men här finns mycket som gör att det här känns riktigt angenämt och behagligt och Oh, jag måste bara eh, kasta ut Sam Elliotts namn i, innan vi avrundar rollfigursgalleriet här. För hans bulliga stämma passa så perfekt in i den här filmen med västern och höra hans bullriga, dova stämma som nästan fick min bashögtalare att explodera när den eh, gick i, i hög varv där det var så underbart så... Eh, det, det var en sån här riktig, riktig myscen när man får stifta bekantskap med, med Sam Eliots roll, rollfigur här också. Ja, utan att säga för mycket, för det skulle bli lite utav en spoiler, så möter ju Alu tre cowboys som är ute och driver en jord. Och de här cowboysen är tre Tyrannosaurus Rex som... Eh, är väldigt skärmiga. De här tre rollfigurerna är några av mina personliga favoriter för den här filmen. Och just det Sam Elliott som spelar pappa Butch. Ah, det var sanslöst häftigt att få se. Och han lever ju sig verkligen in i westernrollen här också. Jag kunde nästan föreställa mig den här figuren med en cowboyhatt och en puffra i näven. Mm. För det, det bara kändes så rätt. Ah, de här tre... För höjde verkligen filmen där de dyker upp och med det de bidrar med så det var en, en extra fröjd där och Sam Elliott han var ju helt klart stjärnan av de här tre. Ja, ja, definitivt. Jag är en stor fan av Sam eh, i allt vad han har gjort som jag har sett där och ja, det här är ju inget undantag. Han glänser så det står härliga till när han får sätta tänderna i den här Tyrannosaurus-rexen och <laughs> göra den till sin egen där. Ja, det är riktigt, riktigt härligt. Men om vi ska lämna rollfigurer och cowboys och allt möjligt annat åt sidan och istället fokusera på det visuella så... Äh, ja, det är ju här The Good Dinosaur är som absolut starkast. För oj, oj, oj vilken visuell fest. Jag har inte sett så mycket väl animerat i samma film någon gång som i The Good Dinosaur. Vatten, miljöer, moln, ljus, allt möjligt. Det är, det är så sagolikt snyggt gjort att jag emellanåt glömde bort att det faktiskt var en animerad film jag satt och tittade på. Jag satt och tänkte, vänta nu här har jag har jag råkat komma åt knappen och sitter och titta på Discovery Channel eller National Geographic. Nej, nej, nej, oj oh nej, där kommer en animerad dinosaurie in i bilden. Det, det, det måste vara Pixar-filmen fortfarande. Åh oh, jösses. Ja, uh -huh. eh, det är verkligen bedårande, alltså de miljöerna man får stifta bekantskap med här i The Good Dinosaur, det är, det är verkligen sagolikt animerat, just som du säger vattnet, så verklighetstroget det rör sig och glittrar och känns och flödar, eh, stepporna... Eh, med sand och ökenmark uppe i det snötäckta vidderna. Det är så mycket man får se och så mycket som är helt underbart. Det är verkligen en höjdpunkt i filmen på alla sätt och vis. Med all natur som finns runt omkring dem. Det är till den milda grad att jag börjar tycka att dinosaurierna var... Ett nerköp. Ju mer tid man spenderar i miljöerna så tänker man. Men varför har de här enkla barnteckningarna av en dinosaurie mitt i allt det här vackra. Det, var, det kändes alltför simplistiskt i, i hur designen av dinosaurierna var i jämförelse. Att jag, jag satt nästan och retade mig mer och mer på hur de hade valt att porträttera invånarna i den här sagligt vackra miljön för jag tyckte inte riktigt att det, det klickade med varandra och eh, kunde jämföras med varandra för det ena är så mycket mer välgjort än det andra i min mening. Du har helt rätt, de är lite enklare men med det sagt så vill jag inte påstå att dinosaurierna här skulle vara dåligt animerade, verkligen inte. När man börjar sitta och titta på detaljer så inser man hur de verkligen har gått in på mikronivåer för att försöka göra dem så så intressanta och välgjorda som möjligt med texturer och annat. De är sagolikt fina de också. Men de är lite mer kartonig och sagomässiga i förhållande till världen som är så... Sanslöst realistisk faktiskt. Det är väl mer paletten i så fall jag skulle vilja säga som gör att man ändå inser att det här är en animerad film. För det är väldigt mycket pastellfärger, det är väldigt mycket skarpa och vackra färger, medan verkligheten kan vara åt det lite gråa hållet då och då om vi säger så. Men med det sagt, det här är en sanslöst vackert gjord film och hur miljön påverkar rollfigurerna är ju också viktigt att påpeka för vi har ju faktiskt en scen i den här filmen utan att säga för mycket som på sätt och vis är lyft direkt från Lejonkungen. Och där det slutar riktigt, riktigt illa men eh, där man har fokuserat lite annorlunda och gjort det lite allvarligare även om det handlar om underbråd och död i båda tolkningarna. Men jag skulle ändå vilja säga att man tar det steget längre i The Good Dinosaur för eh, Arlo får betydligt mer psykologiska ärror av det som händer än vad Simba gör. Han går mer eller mindre vidare och bara skakar av sig saker och ting och det är väldigt sent i filmen som han kommer på att oj då, jag kanske borde reagera på det här. Medan Arlo reagerar på det så fort han hör att oskan mullrar eller vatten som eh, kommer farande lite hårdare än en mjuk ström och eh, han blir ju helt panikslagen. Så där tyckte jag att man lyckades uppnå någonting som kändes betydligt större, djupare och intressantare i The Good Dinosaur. Mm. Mm. Ja, definitivt. Det, det kändes mer verklighetsroget hur eh, den hemska händelsen påverkar eh, det lilla barnet. Eh, det, det håller jag med om i det här fallet. Och, ja, det är inte bara den scenen som jag tycker är, är lyft från lejonkungen. Det finns flera... Eh, moment i den här eh, berättelsen som känns väldigt lejonkungenaktiga. Mm. Eh, även själva huvudhandlingen också med ett litet barn som då måste lära sig och, och växa upp och ta sitt ansvar för att kunna återvända hem och ställa allt till rätta. Mm. Det är en hel del som, som klingar lejonkungen i, i mina ögon här och eh, Ja, det, det här är ju betydligt mörkare än vad kungen gjorde. Den, den tar eh, ärren från den här händelsen och verkligen sliter i dem gång efter gång efter gång. Så att eh, Arlo ska återuppleva de här hemska händelserna och man verkligen får se hur det har påverkat honom. Och det är också uh, mycket så man har uh, gjort i... I den här filmen att man har tagit betydligt många fler steg åt det mörkare hållet än vad man brukar göra i hur man skildrar saker. Och så och i, i animeringen och designen. Och man har varit lite mer oförlåtande och verkligen velat visa upp det är lite hemskare i den här filmen vilket gör att den säkert kan vara obehaglig för de, de lite mindre tittarna för där är eh, en hel del scener där det verkligen är fara och färde och där eh, man känner ett visst mot av, av oro och just hur eh, figurerna är designade som hotar Arlo och hur eh, animeringen sköts hur kameran följer dem hela det är nästan mer och mer byggt åt en thriller eller ja, nästan en, en lättare skräckfilm emellanåt där för att verkligen få den här effekten för den här filmen vet hur man ska locka fram känslor hos tittarna det är ju Pixar bra på och det har man tagit fasta på här också man slår lite hårdare på trumman här bara och ja man, det är inte kanske lika bra fingerfärdighet som man har använt här det är lite havsigare men alltså man får ändå den här effekten och känslorna kommer fram och ja, det är mycket som är, är snyggt gjort i, i de här mer skrämselscenerna som jag blir riktigt imponerad av att man, man klarar av i det här laget och eh, som man vågar göra i en barnfilm, ja det är, det är mycket sådant som jag, jag satt och funderade på när jag såg den här filmen också. Vad som imponerar på mig är att man vågar gå väldigt högt och lågt. För man kan ha en scen som är extremt löjlig och bara där för att locka till skratt. Mm. och kort efter så har man en riktigt mörk scen där något riktigt obehagligt händer och det känns inte som att det blir någon dissonans där, de flyter ihop jättefint och det chockerar mig lite grann därför att så högt och så lågt nästintill samtidigt, det borde bli någon form av skarv, det borde vara någonting där som inte känns helt rätt och ändå så så fungerar det så oerhört bra som det gör här. Jag är grymt imponerad på hur smärtfritt vi går från det ena till det andra och sedan tillbaka till det första igen. Jag är, jag är grymt imponerad. Mm. Och detsamma måste jag säga gäller den visuella humorn i den här filmen. För visst de klassiska sakerna finns här. De klassiska så kallade slapstick där man ramlar och slår sig på ett humoristiskt sätt och annat. Men det finns också Smart humor som finns i dialogen, som finns i rörelserna, som finns i hur karaktärerna för sig mot varandra och så vidare och så vidare. Det finns ett jättebra spektrum här och jag blev extra förtjust i en liten scen där både Arlo och Spot jagar vad ska du föreställa? Jordekorrar Korrar eller något sådant- som bara slutade helt underbart- och den var ändå lite inne på att bli läskig helt plötsligt- med en eh, jag ser dig-situation- där eh, Arlo och Sport bara måste skynda iväg. Jag vill inte säga för mycket, men det var det var väldigt gulligt- väldigt underhållande och ovanligt creepy. <laughs> ja, det, det var många känslor spektra i, i den där scenen, det måste jag säga. Och... Eh... De lät verkligen den scenen ta sin tid och bygga upp till ett väldigt abrupt och annorlunda avslut. det tyckte jag faktiskt mycket om också där. Och <skratt> där ser man också den komiska tajmingen i det visuella berättandet. Hur väl det funkar. De vet att de kan ta och låta scenerna gå lite längre innan de, de klipper för att det, det gör det hela ännu roligare där också. Så att, ja, det visar att de, de vet vad de håller på med där på, på Pixar. Så ja, den scenen tyckte jag väldigt mycket om jag också. Ja. Det intressanta är att i en annan studios händer så hade den scenen kunnat bli fruktansvärd. Bara i klippningen, bara i att man inte har fingertoppskänslan i hur långt ska det här gå, när ska vi klippa och byta, när ska vi fixa till, när ska vi byta kameravinkel och så vidare. Så Pixar visar ju verkligen vad de kan här. Och om jag ska hoppa över till klippningen i sig så skulle jag vilja säga att det här är ett skolexempel på en bra klippt film. Det är väldigt lite som jag egentligen har att påpeka och det är väldigt lite som jag tyckte kändes... Ja, klumpigt eller någonting annat. Det känns så sömlöst, allting faller så naturligt vidare från scen till scen. Man reflekterar inte över det och det är tecknet på en riktigt bra klippt film när man inte ens tänker på att det händer, när man inte ens tänker på att du går från en scen till en annan utan överlappningen känns så naturlig så en stor eloge där. Ja, och där kan jag nog koppla tillbaka lite till det du sa tidigare: med hur väl de kan gå från en sinnesstämning till en annan. Och det gör de väldigt elegant också i, i klipprummet. Och just den här typen av klippningar, när de ska gå från ett humör till ett annat, så brukar det alltid också förledas av att man har och ändrar miljön lite grann. Man går från en miljö till en annan så man får miljöombytet och därmed också det känslomässiga ombytet, att det, det känns mer naturligt där. Så där har de också tänkt till en hel del i klipprummet hur de ska eh, gå tillväga där och ja, det är riktigt eh, bra genomfört faktiskt. Tveklöst, ja. Och detsamma gäller med komposition och detsamma gäller med musik och allting måste jag säga här. Det är en väldigt gedigen produktion. Det känns som att man har försökt göra det absolut bästa med det man har. Det är inte där som problemen ligger. Jag är njöt av musikstycken vi fick ta del av. Jag tyckte att det föll väldigt naturligt in i den miljön som vi besökte. Och ja... Det är en fantastiskt väljord film och det är det som är signumet Pixar helt enkelt. Ja, det är verkligen det är, de har helheten i produktionen. De eh, har rätt människor på rätt plats som alla jobbar och drar åt samma håll. De har samma vision. Det är det som utmärker Pixar väldigt mycket också- att de verkar ha en väldigt, väldigt bra dialog- sinsemellan mellan de olika produktionsleden- och alla vet vad de ska göra- och hur de ska gå tillväga- för att åstadkomma bästa möjliga resultat här. Så även The Good Dinosaur är ju ett exempel- på en Pixar-film där så mycket går så rätt. Det är ju däremot inte en film utan lite skavanker- men överlag så, så känner man verkligen att det här är en Pixar-film när filmen har nått sitt slut. Även om det för mig tog, tog lite tid att, att känna igen mig själv i, i berättelsen här och verkligen fått bekräftat: att jo, det är Pixar det här. För det, det är lite annorlunda i, i ja, både animeringsstil och framförallt i berättandet här. Men, nog är det här en Pixar-film. Jo, jo, jo, men jag tycker att det är det som utmärker Pixar som studio egentligen. De vet precis vad de vill göra. De har samma kärna de hade som när de började med studion. De vill berätta en gedigen historia och de vill ha hjärtat på rätt ställe. Sen håller de hela tiden på att utveckla animationstekniker och datatekniker och så vidare för att göra bilden till någonting ännu mer spektakulärt än vad den var tidigare och visst du kan gå tillbaka till de riktigt tidiga Pixar-filmerna och grafiken så att säga är sämre datorrenderingen är sämre men historien är gedigen, kärnan är gedigen, essensen är där och är mer eller mindre den samma då som den är idag och det visar bara på att Pixar är sig själva väldigt trogna. De vet vad de vill göra, de har hittat sin stil, de har hittat sitt sätt att berätta en historia och det jobbar de stenhårt med att försöka bibehålla på rätt sätt. De förbättrar där de behöver förbättras, men de förbättrar inte bara för att ja, vi måste ändra på det för nu har vi ju gjort det här. Vi har vår stil och det vill jag också ge dem en enorm eloge för. Ja, verkligen. Men ja, i, i The Good Dinosaur så fick jag ändå känslan av att det finns en förgrening i, i Pixar som har ryckts loss lite grann- och som kanske vill utforska lite andra delar i berättandet- än vad de tidigare Pixar-filmerna har gjort. Så att det, det verkar finnas en viss experimentlust där också. Alltså de vill testa något annorlunda. Så det, jag fick lite känningar om att det, det kan komma lite mer sådant i, i framtiden- där att de börjar utforska lite andra delar av- av, av filmberättandet och vad som går att göra med, med animering där så ja, jag får se om jag har rätt om det kommer eh, lite mer annorlunda filmer i framtiden men eh, det var bara känslan jag fick i alla fall Jo, men så länge de håller kvaliteten och de vet vad de håller på med och man fortfarande får den här gedigna Pixar-känslan så har jag inget problem med att de utforskar lite nytt åtminstone. Det kan bara utöka och göra deras eh, redan rejäla palett ännu större. Men om vi ska återvända till just The Good Dinosaur så är det väl hög tid att vi tar och summerar våra tankar om den här filmen, så... Vad säger du, Paavo? Är det här en hit, är det här en flott, eller är det ett mellanläge? Ja, det är ju faktiskt frågan här för ja, The Good Dinosaur känns vid, vid första anblicken verkligen inte som en Pixar-film om man frågar mig det. det. här är betydligt mörkare och mer våldsamt. Det känns inte lika barnvänligt som alla andra filmer från, från bolaget och... Tittar man dock närmare så, så kan man känna igen Pixar här med deras speciella karaktärer och hängivelse till berättelsen som de vill förmedla. Så till slut så kom det fram det här är Pixar men det tog lite tid och det kändes lite avigt för mig. Men ja, det här är egentligen mer av en av de mer vanliga så att säga Disney-filmerna i dess struktur och historien är väl ja, något mer alldaglig eh, typiska Disney-figurer och eh, väldigt melodramatiska scener, det gör att Disney-stämpeln den blir mer markant här än eh, vad Pixar-stämpeln är i just det här fallet det är dessutom mycket som klingar just lejonkungen i The Good Dinosaur. och ja, det, det fattades bara att dinosaurierna skulle brista ut i sång i tid och otid för att illusionen egentligen skulle ha varit helt komplett. Men när den här ursprungliga chocken av att se lemlästningar i en Pixar-film hade lagt sig så, så kunde jag konstatera att det här inte är en dålig film. Även om den där Pixar-magin kanske inte riktigt infinner sig till 100% så är det här en, en väldigt kompetent berättad historia. Storyn är något uttjatad kanske och, och bjudande på några väldigt direkta nyheter. Men den är väldigt solid i sin struktur. Den håller ett bra tempo och den är förvånansvärt känslosam. Animeringen håller Pixar-klass. Även om jag kanske inte håller med om alla designval som man har gjort här så fortsätter Pixaret att överträffa sig själva. Och speciellt miljöerna i The Good Dinosaur är helt spektakulära och värda att bevittna. Så um, The Good Dinosaur kanske inte är en film för hela familjen. Men om minstningen har kommit upp lite grann i åldern så kan man absolut sätta sig ner och få någonting som alla kan njuta av. Det är kanske inte en framtida filmklassiker men det är en väldigt välgjord film som har någonting att berätta. Det är en mer vuxen familjefilm som trots detta fortfarande kan underhålla. Ja, underhålla kan den verkligen göra. Det finns mycket att njuta av här. Men trots det skulle jag vilja påstå att det här är ett... Ja, det är det ett mellanläge för Pixar? Det är inte en flop, men det är inget mästerverk heller. Det är en film som är precis i mitten. Den är gedigen, den är välgjord. Den trampar upp mark som är kanske lite för bekant för sitt eget bästa. De, de skulle ha ja, gått en lite annorlunda väg, satt en lite annorlunda spin på det vi får se här för att göra det ännu intressantare. Men nu blir den. Väldigt typisk historia återberättad på ett ja, ganska typiskt sätt egentligen. Manuset är inte det absolut starkaste men med det sagt så betyder det inte att det är svagt heller. Det hamnar precis på mitten. Jag skulle vilja säga att det är lagom bra för att göra den helt klart C-värd men när man pratar Pixar då vill man ju helst att det ska nå toppskiktet för vi vet ju vad de är kapabla att producera. Det är istället på det visuella som Pixar fortsätter att visa att de verkligen kan det här med filmberättande och digital animering för... Det här är en av de absolut finaste Pixar-filmerna jag har sett. Färgvalen, miljöerna, designen. Helt fantastisk. Sen kan jag hålla med dig om att all design är kanske inte helt guten. här. De kanske skulle ha gått en lite mer realistisk rutt på figurerna när de har gått en så realistisk väg på bakgrunder och annat men det fungerar, det är ingenting som sticker i ögonen det är ingenting som känns fel det är bara en lite missad chans kan man säga men det här är en, en sån där film som man kan bara njuta av och känna att man, man har fått en tillfredsställande stund framför tvn i tv-soffan där är inget direkt fel på den här och alla små brister som man skulle kunna påpeka, ja de är så små och obetydliga egentligen att de är inte värda att lyfta upp, det är tillräckligt mycket för att kompensera bort dem. Är hela Pixar-magin där? Nej, det är den inte. Men det är tillräckligt mycket för att åtminstone ska kännas som att det är Pixar som har gjort den här filmen. Den är mysig, den är trevlig, den är välskådespelad och den är vacker att se på. Så har man inte sett den, jag rekommenderar den varmt. Det finns mycket att njuta av här, även om historien i sig kanske känns kusligt bekant som att man har varit här tidigare. Ja men det är ändå det som gör att det, det känns lite välbekant samtidigt som ja, det mer eh, nyskapande delarna av berättelsen tar, och tar fart. Så eh, jag skulle inte säga att det, det blir allt för tråkigt genom att ha den här typen av berättande utan eh, de har fokuserat på, på att göra det så gediget som möjligt och ja, det tycker jag ändå de har lyckats med. Ja, det här är ju inte en av Pixars absoluta toppfilmer. Det är det ju inte. Men å andra sidan, med tanke på hur hög kvalitet Pixars filmer har så är det ingen skam i att vara i deras låg skikt. Det är fortfarande betydligt högre än vad många andra studios lyckas producera. Så eh, även en film av lite mer medelmåttig kvalitet eller fick ljummen berättelse är fortfarande helt klart värd att ta till sig. Och något som också är värt att ta till sig, det har jag känslan att vår nästa film kommer att vara för nu ska vi återvända till superhjälte igen. Och det här är en titel som jag har varit väldigt nyfiken på. Det är inget källmaterial jag kan påstå att jag är jättebekant med men det känns också som att, ja det, det behövs nog inte, det kommer nog att finnas tillräckligt mycket att njuta av i den här filmen ändå om de har haft fingertoppskänslan på rätt ställe. Mm, ja, det gäller det verkligen att de har- för det, det här kan gå riktigt, riktigt illa. Det, det har vi sett bevis på tidigare i filmvärlden också- med den här karaktären. Så eh, man vet hur illa det kan gå. Det är samma studio inblandad. Har de lärt sig sin läxa vid det här laget? Ja, jag är inte eh, riktigt säker på det hela- och även om jag inte har några direkta band till- den här figuren eller den här filmen så na, ja, ja, det, det, det kan vara underhållande men det, det är väldigt väldigt speciellt, det är en speciell person som har speciella egenskaper som jag är lite tveksam till eh, hur det kommer att fungera i, i en filmadaption så ja, jag, är, jag är lite försiktig med att eh, höja mina förväntningar inför nästa veckas film här. Ja, jag kan inte förneka att mina förväntningar är ganska höga men jag, jag försöker ändå hålla dem på en, en hyfsad nivå. Men vi ska gå in i väldigt mycket nästa vecka som jag tycker är väldigt roligt och det är metahumor och fjärdevägsbrytande humor. Därför att när det görs på rätt sätt så kan det bli så sanslöst underhållande. Men om det görs på ett taffligt sätt, ja jo, då blir det mer pinsamt och jobbigt att se på. Jag har fått höra väldigt mycket gott om den här, jag har inte sett den ännu och jag ser väldigt mycket fram emot att se den. Men som sagt, det här kan vara ett fullständigt vrak, jag har ingen aning. Det är därför som vi gör oss förberedda på att ge oss av ut på en riktigt stormig resa. Ja stormigt lär nog bli och jag tror det är bäst att vi lämnar barnen hemma till nästa vecka också och låser in dem någonstans där de inte ens kan komma i närheten av det här materialet för här har jag en känsla att det kan gå riktigt vilt till. Ja, det är ju en r film som vi ska titta på och r är väl lika med 18-årsgräns så det säger ju en hel del om, om innehållet i den här. Det kommer att bli blodigt, det kommer att sväras en hel del, vi kommer förmodligen att få se ett och annat som en eh, ja, vanlig tonårsrulle inte skulle våga visa med risk för eh, vad som skulle kunna hända hos Tost, men eh, vi har båda åldern inne att titta på någonting sånt här. Så eh, vi ska bara gå ner och se allt kladd och annat. Ja, vi är vuxna nog för att vara barnsliga helt enkelt. Så eh, vi eh, får ta tillfället i akt då, och. Eh, gotta ner oss i det här lite småpubbartala träsket och dyka ner med hull och hår, med blod och allt möjligt annat gegg som kan finnas i den här sörjan och, och se vad som händer. Men att det kommer att hända saker är jag övertygad om. Att man kommer att få sig ett gott skratt emellanåt är jag övertygad om. Att det kommer att bli fart. Och fläkt i actionscenerna tror jag absolut på. Men kommer det här att kunna fungera som en helhet? Ja, det är frågande. Det är ju alltid så när man ska ta ett koncept som kanske fungerar på ja, 10-20-30 minuter och dra ut det på två timmar. Kommer det att hålla hela vägen? Kommer det att bli tröttsamt i längden? Eller kommer det att bli en fest där man knappt märker att tiden rullar på och man helt plötsligt sitter och undrar Men vänta nu här. Ha, har två timmar redan gått oj, det, oj, jag var helt inne i filmen jag hoppas att det blir en sån upplevelse men det är ju bara att vänta och se men eh, om inget annat så har jag regenererande förhoppningar på den här och eh, ju mer jag kommer att bli skottskadad av den så, så tror jag att jag kommer att överleva ja men då har du rätt inställning för den här filmen så då får väl jag ta och vässa mina svärd och vara beredd att hugga den i stycken helt enkelt Ja, och vi får nog dra på oss ett par skottsäkra västar också för det kommer nog att vina en hel del kulor fram och tillbaka så det gäller att skydda sig så att man inte blir en del av den blodiga soppan vi kommer att landa i. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.